Vajon megbánással fog -e emlékezni arra a percre, amikor látszólag alattvaló volt, és mint ilyen alárendelte magát saját törvénye hatalmának? Igazad van, ne szólj többet. Meg fogod látni, hogy Anglia királya, míg közembernek számít, épp úgy engedelmeskedik a törvénynek, ahogy alattvalóitól megköveteli.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 Kövér malacocska, jó falatnak ígérkezik. Megveszem tőled, itt a nyolc penni. Nyolc penni? Hogy is ne, szó sem lehet róla. Nekem is háromség nyolc pennibe került, a régi király verette becsületes pénzben, melyet a most elhalt öreg herri még nem értékelt le. Fütyülök a nyolc pennidre.